Немає народу великодушнішого і жорстокішого. А хто розуміє його? Не я. Бо якби я розумів його, то простив би йому все. Розуміти означає прощати. Ні, це, це не правда. Прощення завжди перебільшувалося. Прощення – християнська ідея. А Іспанія ніколи не була християнською країною. Вона завжди мала свій власний особливий культ ідолів у рамках церкви. Ще одна непорочна діва. Певно, саме тому вони так прагнуть нищити дів своїх ворогів. Ну, звичайно, це більше стосується іспанських релігійних фанатиків, аніж народу. Народ поступово відійшов від церкви, бо церква завжди спілкувалася з урядом, а уряд завжди був гнилий і продажний. Це єдина країна, якою так і не торкнулася реформація. І от тепер вони розплачуються за свою інквізицію. Так, тут є над чим замислитися. Є про що поміркувати, забувши про тривоги, пов'язані з роботою. І це корисніше, ніж вигадувати. Господи, скільки ж він навигадував сьогодні? І Пілар теж вигадувала цілісінький день. А ж, вигадувала. А що? Що, як їх навіть повбивають завтра? Ну, яке це має значення, якщо тільки їм пощастить вчасно підірвати міст? Це єдине, що їм завтра треба буде зробити. Так, це не має значення. Адже не можна безнастанно робити такі речі. І вічно жити на світі теж не можна. Може, протягом цих трьох днів я прожив ціле своє життя, подумав він. Якщо це так, то я хотів би останню ніч прожити інакше. Але остання ніч ніколи не буває вдала. Ніщо останнє не буває вдали. Ні, останні слова іноді бувають удалі. Хай живе мій чоловік, мер цього міста. Це було добре сказано. Він знав, що це було сказано добре, бо відчув, як мороз пішов йому поза шкірою, коли він подумки проказав ці слова. Він нахилився і поцілував Марію. І вона не прокинулась. Він прошепотів ледь чутно по-англійському. «Я радо одружуся з тобою, зайчику. Я дуже пишаюся твоєю родиною». Розділ тридцять другий. Того самого вечора в мадридському готелі «Гейлорд» зібралося велике товариство. Добрами під'їхала машина з замазаними синьою фарбою фарами, і з неї вийшов низенький чоловік у чорних кавалерійських чоботях, сірих бриджах і короткому сірому застебнутому під шию кителі. Він віддав честь двом вартовим Кивнув головою агентові таємної поліції, що сидів за конторкою портє, і ввійшов до кабіни ліфта. В мармуровому вестибюлі, а вабіч входу, сиділи на стільцях ще двоє вартових. Вони тільки підвели голови, коли низенький чоловік проходив повз них до ліфта. Їхнім обов'язком було обмацувати кишені кожної незнайомої людини. Вони проводили руками по боках, під пахвами і по задній кишені, перевіряючи, чи немає там зброї. Якщо зброя була, її належало залишити в порт'є. Але низенького чоловіка в кавалерійських чоботях вони знали добре і тільки побіжно глянули на нього, коли він проходив.